إياك العبود وإياك استعوده لصلاة مستقيم صلاة الذين ألعمت عليهم وإلى المفضوط عليهم ونقره ونقره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله والشياط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Muslimin, Muslimat, ilumatkan Allah sekalian Alhamdulillah Pertama sekali kita merakamkan Kesyukuran khasrat Allah subhanahu wa ta'ala Di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Seumur hidup kita Dan sama-sama kita berdoa Mengharapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita dijadikan sebagai hamba yang sualih Hamba yang sualihah Hamba yang sukses bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Hamba yang sentiasa bertabat kepada Allah Subhanahu Wataala, sehingga Allah Subhanahu tegarkan manusia sebagai tabagin. Sebaik-baik so, hamba ialah orang yang banyak bertabat. Nya'mal abduillahu awwal. Sebagai hamba ialah orang yang banyak bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Nabi Ayub Alaihissalam. Semudah mudahan segala usaha yang kita lakukan setiap hari diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberi kesan kepada kehidupan kita bertambah kebaikan. Tok so, berkat itu ialah dzikir Qur'an ialah bertambah kebaikan. Maka semoga dengan apa nikmat Allah semakan berikan kepada kita dimurahkan dan akhirnya kita dapat gunakan nikmat Allah semakan kuat Allah kepada kearah kebaikan, kearah kebaikan yang akhirnya menjadi jambatan kita menuju ke suka Allah semakan kuat Allah. Insya pada pagi ini kita menyambung kembali tentang salat berjamaah. Dan pada pagi ini saya ingin kata balik sikit ya iaitu berkata Perhimpunan Imam dan makmum Pada suatu tempat untuk menunaikan sualat Tidak semestinya masjid, Tidak semestinya surau Ya, Jadi tempat sembahyang ke mana-mana pun boleh Tempat sembahyang ke kan. dalam Masalahnya kita yang tak nak sembahyang Ya di mana mana pun boleh jadikan tempat sembahyang, tetapi adanya tempat yang khusus dan ada tempat yang umum. Ya, macam masjid itu khusus, ya, itu yang paling abad. Ya, selain kepada masjidil Haram dan masjid majid, Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya rahmati Allah sekalian berhimpun imam dan makmum pada satu tempat untuk menaikkan solat berjemaah berhimpun makmum dan imam dalam satu tempat merupakan salah satu syarat sah berjemaah. Kalau tuan-tuan salat berjemaah, duduk kat padang tuan-tuan suruh sembahyang seorang kat sini, suruh sembahyang kat sana, tapi berjemaah tak jadi Yang mesti ada syarat satu tak empat. Jadi situasi ini tuan-tuan yang -tuan, boleh gambarkan kepada empat empat keadaan. Tempat kita menunaikan salat berjemaah ini gambaran dia ada empat keadaan. Yang pertama imam dan makmum di dalam masjid, imam di dalam masjid, makmum pun di dalam masjid itu satu keadaan. Yang kedua imam dan makmum di tempat lapang bukan di Ya ataupun padang bola melainkan okay. ke padang Imam dan makmum makmur untuk padang sama-sama di Ketiga Imam dan makmur di dalam bangunan yang bukan masjid. Bukan masjid ni maksud surau lah, tuan-tuan. Ya. Okay. Surau Surau Madrasah, ya, itu bukan masjid nak, ya. Kecuali surau yang dibuat jemaah, itu nama dia sebenarnya jadi masjid juga tuan-tuan ya masjid je Ya, tapi dia tak nak buat surau tu jadi kan masjid, jadi kita kita kubur surau juga, ya. Padahal yang nama hanya induknya, buat apa masjid? Sebab nama masjid ni ada sebuah dalam Al Quran. Sesuatu lama Tuan-tuan Aku dalam Quran Yang baiklah Ya Dia akan jadi Baik mulia Ya Kita yang Al-Bun Haq Itu lainlah Memang Kompong dia tak baik Ya Sebab Allah Tuan-tuan Seluruh dia Ya Jadi masjid ni Ada sebut dalam Jadi kita nak pakai surau Tuan-tuan Nak bahasa Melayu Tuan-tuan Aku pun Boleh tak Tetapi dia tetap Tuan-tuan yang panggil Nasjid Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan tetap Kemudian Itu dah sama-sama dalam masjid Keempat Imam atau makmum di dalam masjid Dan yang satu lagi di luar masjid Artinya imam dengan makmum ni Dalam masjid ni Ada kata-kata kumpulan tu Kat luar tu semayang ni Penuh masjid penuh, tu Semayang di luar masjid pun ada Jadi itu ada empat keadaan teman -teman. Okay. Saya tengok lah Kadang-kadang macam Ya Sambang orang dekat putar tuan-tuan Semua yang tak jelal raya Cuma nombor Ada empat keadaan Imam dan makmum di dalam masjid Ketara satu Imam, keadaan imam dan makmum di dalam masjid, Selama ini makmum Akan imamnya di mana sahaja ruang masjid sama aja dekat atau jauh dengan beberapa syarat. Imam bukan ni, makmum tu kepala kandungan, saya. Boleh atau tak? Teman? Boleh, ya, sebab dia masih lagi dalam konsep. Syaratnya masjid, Syarat syaratnya masjid. Kita tengok dalam masjid ya, tentang masjid ya, tu saya. jangan nampak yang lain. Ya. <tuh> Jadi tetapi dengan ada syarat dia Macam muslimah Bayang ke atas misalnya. Mana ada tanggung ke sini Dia nak melompat ke rumah kan Semang Jumat mungkin lagi ke atas Dia nak turun ke mana Lagi-lagi eh, Pada satu bangunan, satu bangunan. Jawab tu Baik Boleh tetapi ada syarat dia pertama makmum mengatami perpindahan imam ya. dia saulah imam, makmum ni saulah imam dia rukun nah, tidak ada institusi dia tahu ya. tambah sekarang ni pakai juga pun dia ya, lagi hidang ya. tapi kalau misupun padang kalau nah, kamu telah kena perjalanan balik macam masjid yang harap ya. nah. <tuh> jadi syaratnya pertama makmum mesti tahu ya mesti tahu perpindahan ini, imam ni. Ya, kalau ikut tak dengar tak fahami mani buat apa ni bestau ni. Ya. Yang keduanya tidak mendahului imam pada tempat. Tidak mendahului imam pada tempat maksudnya kawan kawan imam sembahyang sini dia tak bolehlah sembahyang kat sana juga. Tapi sebelah luar, tapi ke depan pada imam. Imam saya kata jangan ajak berpandang itu tak boleh tak boleh walaupun dalam di bangunan bangunan ataupun kita sembahyang imam sembahyang kat sini dia sembahyang atas ke depan terus so -so, ke dinding sebab so, nak dapat kibar katanya so kan eh. tak boleh juga sebab so dia menduli tempat tadi imam tak boleh ya eh. tak salah sembahyang dia. dia mesti duduk belakang pak imam tak apa Sekiranya dia boleh pergi kepada imam secara biasa walaupun terpaksa berpaling daripada kiblat akan membelakangkan yang membelakangi kiblat. Bukan suruh belakangnya lawan berdakap sebelah keut ke Ini maksudnya tuan-tuan, nak bagi tahu dia sembahyang diattachkan. Dia sembahyi cara apa? Tangguh dan belakang membelakangkan 15 belakang. Jadi kira-kira kalau dia nak pergi ke imam ni, dia kena patah balik. Kalau pusing belakang turun Maka boleh dibolehkan Jemaah-jemaah Sebab masyarakat dia tidak ada Wasitah dia Tangga turun di belakang, belakang Turun sini Walaupun tangga itu di belakang Belakang nah, Tapi kalau dia tengok berpaling Paling belakang macam itu Batal Semayang dia tengok-tengok Ini nak boleh kita Walaupun tangga itu Wasitah dia itu hubungan dengan imam Sebab sebelah belakang Dia semayang tak lupa Maka boleh Sebab dia satu masjid Satu bangun bangunan Yang dinamakan masjid eh? Walaupun tangga belakang mungkin ya boleh dulu. Tapi bukankah dia bukan nak duduk dia, orang oh, tempat imam dekat arah balik ni, tak, tak Nak beritahu tahu kata apa ni walaupun kalau dia nak ke imam ni dia kena patah balik kucing belakang, pun boleh lagi dia menjama, berjemaah, tak lagi menjama ya, ya, di atas. Gitu. Ya. Ha. Ini masalah. Salah tak salah kalau balik? Salah tak? Sah, Syi sah. Madinah itu lain. Ah ha, jangan campur Buat fidan lain. Kalau tidak, pasti yang awan yang terbaik, yang dekat dengan imam. Kemudian yang kan, yang kanan. Kemudian yang kiri. Yang kiri. Ya, bukan masalah kalau Ini masalah sah kata sah berjemaah berjemaah itu. Baik. Kemudian syarat lagi nak dapat bahan, nak dapat anak anak atau sah sema yang berjemaah di dalam masjid ini. Tidak mengapa sekiranya terjinding Antara imam dan makmum oleh satu Binaan Dengan syarat ada pintu yang boleh Pergi kepada imam sekalipun Pintu itu dikunci atau pintu apa Seperti itu tutup Belah belakang sana Ada pintu Tuh, Tuh, Tuh, Tuh. Walaupun pintu itu kita boleh kunci, tak ada masalah, boleh Yang tak boleh, kalau kita Tutup, seal terus Kalau jinding kita paku Maknanya tak ada pintu Terdapat pintu masuk dalam suatu tempat tertutup tu maka itu takfas mayat, ya tak lah, kan? ya, ya. Jadi dia dah berkampus ni ada pintu yang boleh sampai kepada masalah pun pintu tu sebelah lah kan? belakangnya. Kan? Ha. Itu syarat dalam Satu bangunan di dalam mas masjid contohnya, kan, kan, satu bangunan di dalam mas masjid, kemudian di atas tidak masalah contohnya kan, kan, kan, tidak masalah. Eh. Jika ada di antara imam dan makmum dinding atau pintu yang dipaku sebelum sembahyang maka tidak salah menjadi imam. Ya, dia masuk dalam tutup itu, paku itu bagi ini tak boleh buka lagi dah. Ya, maka tak salah sembahyang walaupun dalam dalam satu masjid. Ya. Yang kesimpulan jika terdinding antara imam dan makhluk oleh suatu binaan yang tidak ada pintu untuk pergi kepada imam, maka tidaklah menghujat imam walaupun tidak terhalang pandangan kepada imam yang melalui tingkap atau penggiring kaca. kita dah lampau ha, imam pun. Tapi nak turun tak boleh. Kunci, dah terkunci. Jangan kena dikunci tak boleh. Kunci tak boleh. Tapi seal tak boleh. Ya, dipaku tu itu tak boleh. Ya, Nak masuk, nak keluar balik, kena buka balik ke ini Contohnya kan, itu tak boleh Manin mesti kena ada pintu sebagai wasit Wasit okay? Wasitah punya perantaran Baik, di sini, Bismillahirrahmanirrahim Bahkan kalian Baik, itu yang pertama atau Itu yang pertama, iaitu iman Dan mahrum duduk dalam masjid jadi dalam masalah awal bagaimana tubuhnya di luar macam kita sini di, di luar ataupun jangan di luar. Pintu ni tuan-tuan sembahyang imam dekat sini. Sebelah pintu pejabat tu. Apa ni tuan-tuan sembahyang belah sini? Walaupun sepatutnya pintu tu dah agak boleh ke tuan, tuan sebab dia masjid. Tetapi kalau bangunan selain daripada masjid tak boleh. Bangunan selamat kalau bukan lekek, tuan-tuan mesti kena duduk yang di luar sana pintu tu, mesti tuan-tuan bertepatan pintu. Duduk pintu tepi buka tu. Jangan lebih, kalau lebih ni tak, tak boleh selayang, tak dapat selayang ya. Atu jaga. Ya. Baik, imam dan makmum di tempat lapang. Ani sembahyang kat tengah padang tuan-tuan ya. Macam mana tengah padang? Tempat lapang ni tengok ya. Tempat lapang ni bukan tetap padang saja Tengok ni eh. Baik, dalam keadaan imam dan makmum berada di tempat lapang Seperti padang atau rumah yang luar Siada bilik Sah mengikut imam tetapi dengan syarat Jarak antara imam dan makmum Atau antara sah Sah tidak melebihi 300 hasta nah, Tidak melebihi 300 hasta Ya apa ini tak sampaian? Ini kecil. Kalau luang, dia buat lubang. Tapi kalau kapasan, macam tu. Artinya kita kena tengok jarak sah dengan kita nak berjumpa dengan sah yang akhir daripada mukul. Bukan dengan sah imantra. Sah yang akhir nak kali. Sah yang terakhir akhir 300 harta daripada itu. Boleh ini atau tidak semua yang. Ya, kalau lebih daripada 300 harta, tak boleh lagi. Ha, jadi nak dia itu ada ialah dengan saf yang terakhir daripada makmum. Bukan kena, kena tengok dengan saf yang depan tadi imam tu dah. Itu saf dengan saf makmum yang ah, akhir. <tuh> jadi kalau dalam jawatalah tengok. Ya, yeah? jangan jangan jarak jangan sampai 300 cm daripada saf yang terakhir. Ya. Itu dalam yang yang yang kedua yang kedua iman memang untuk palapa tapi jangan berani punya syaratnya, yeah? jangan jawab itu, ya jangan jauh punya, jangan terlalu jauh. Baik. Kemudian makmum iman dan makmum di dalam bangunan yang bukan musjid, yang bukan musjid macam surau bukan tempat yang mana? Ataupun di apa ni hotel mati dewan, ya, atau bukan masjid, selain dalam masjid, imam berada di suatu bangunan atau surau atau mukarrab. Yang ini tuan-tuan begitulah jangan keliru. Yang ini ialah pengikut Rasul, Rasul dia punya masalah ya. Imam dan makmum dalam bangunan yang bukan masjid, handeik, nah, benda ni. Yang pertama, imam bersama ada imam berada dalam satu bangunan, Atau surau atau madrasah, sedangkan makmum di bangunan yang lain. Jadi bangunan lain lain. Dua-dua tu bukan masjid, ya. Ya, dua-dua tu bukan mas, masjid. Satu rumah lah, satu rumahnya, ya. Satu rumah, rumah E, di rumah B dekat-dekat, ya. Rumah E pun orang Maya Nakno. Pindah masuk rumah Mayang rumah Baik, yang kedua Bila sebut Imam dan makmum Bersambung dalam bangunan yang bukan pejab Ini masalah dia juga Imam berada di satu tempat dalam bangunan Dan makmum berada di satu tempat Yang lain tetapi dalam bangunan yang sama Contoh kita cakap dalam bilik hotel lah, Bilik hotel Hoti akan dikalankan Ini cuma dalam bilik sini Dia buka pintu Ada bilik ini ada lagi contohnya Bilik ini dengan bilik ini Semayang jemaah semua sama Wah ini jemaah satu ya Jemaah hotel pun semayang jemaah contohnya kan Baik Satu Dua, ya. Yang ketiga imam dalam sebuah bangunan Dan makmum berada di luar bangunan Atau padang di tanah lapang ya. Imam itu satu bangunan ya. satu, satu tempat lah. ya. Rumah kecil lah. Ataupun surau kecil Dan makmum yang lain berada luar Luar daripada bangunan ya. nah, Itu tiga nah, Tiga yang berada ya masalah tadi dalam tiga masalah tadi, imam bangunan yang lain, lain-lain bangunan ataupun imam dalam satu tempat, dalam bangunan yang sama tetapi maknanya dalam bilik lain-lain ataupun imam duk dalam bangunan, makmum untuk ta'wah, Tiga masalah sah mengikut imam dalam semua masalah tersebut tetapi dengan beberapa syar, syarat boleh kawan tetapi ada syarat syaratnya ya, ada syaratnya yang pertama jarak antara imam dan makhluk tidak melebihi 300 rasa itu kena kata, kata kunci daripada ingat tu sebab tu ha, macam di Mekah tu, tu, tu. Ha, saya pernah tanya dengan apa ni ustaz yang ada ni tabung hadir ni tu kata macam yang diorang sembayang kat tengah badangan kadang-kadang tak ada pun lelang depan tempat lalang, Jawab, tu tempat lelang-lelang ni jauh juga ya waktu itu ustaz tu kata itu dah ada ada dibuat dia ada dibekitau dah tempat tuannya tak sampai tiga ratus nah, meter. Itu alasan dia. Kalau so, eh, kita pun itu semua semayang jauhnya. Kan? Dekat apa apa atau apa apa. Itu bukan masjid kan? Ah, ha, tempat kalau kalau masjid tu kan tak boleh, tak boleh, tak boleh tahu orang taknya. Kan? Eh, kalau boleh kalau tak orang yang apa berada kan? Ya? Jadi di situ tu banyak ada orang semayang juga. Yeah. Ha, jadi antara tu kira 300 ha tu. Jadi bubuh-bubuh-bubuh rupanya bila duduk kat, kat, kat dekat yang tempat apa ni fa'il bila duduk kat tengah, tengah sekejap dia dah boleh sampai ke depan dia bubuh berbubuh. Artinya insya-Allah uh, awak tak tidak berhubung, putus berhubung dengan makat dalam. Artinya 300 hasta tu tak sampailah. Ya. Yeah. Ha, walaupun sembahyangnya jawab Hana tuan-tuan. Atasnya tak sejak sikit lah. ya Jauh-jauh sangat. Jauh, Baik. Kata tujuh dia Tuan-Tuan. Tiga tujuh khas, pasta. Hal ingat tiga tujuh khas. Jangan lebih daripada tiga tujuh khas. daripada. sah yang terah, terakhir. Baik sahabat, orang tua jangan ada dia terimam dan dan makhluk. Suatunya mencegah daripada laluan. Pergi kepada imam dengan jalan biasa. Bukan dengan membelakangkan kiblat, Ya. Jadi yang tadi dalam masjid. Lain, ini yang bukan masjid. Bukan masjid ni nak ada sampai kepada imam bagi tuan-tuan ialah ya, direct. Ha. Dia boleh pergi, tak payah nak pusing balik. Macam tadi kena pusing belakang, golok turun, turun Mana kalau pintu belakang dia tak nak. Kalau surau tuan-tuan, kalau surau dia kena buat tangga sebelah depan. Sebagai wastaq. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke pondok-pondok tuan-tuan, ya. Okay. Masjid tungguh pun ada. Mana masjid tungguh? Di depan dia tu, lelaki-lelaki sembahyang bawah, perempuan sembahyang di atas. Dan dia ada satu tangga teman -teman, di ruang atas tu, kuasa ibadah Ada lubang. Ada. Orang perempuan dan perempuan ada seorang yang sembahyang sepi dengan lubang, sepi dengan tangga tadi. Ya. Bila ngetik, bila dia nampak uh, pergerakan ni, imam ni dia tak. Satu tangga terjenggol, nampak imam pergerakan ni, imam. Ya. Begitu juga pondok di Sungai Bakap pun ada juga tanggal juga ini sebagai positif positif yang surau dia dua tinggi dua tingkat kalau surau tuan ada tapi yang ini nanti dia kena buka masjid tak payah buka okay. masjid tak payah buka nanti lah, pun tak buat ya okay. tetapi kalau surau dia kena buka ya okay. <tuh> <tuh> Baik Itu dua-dua syaratnya -dua Seterusnya tuan-tuan Jangan ada di antara keduanya Sesuatu yang menghalang dari melihat imam Atau saf-saf di belakang imam ya. Jangan ada di antara keduanya imam dan makmum tadi Suatu yang menghalang daripada melihat imam Atau mulia saf-saf di belakang imam Contoh pintu yang tutup. Atau kira yang dilakukan, ha, Ini selain berwujud tentuannya, selain berwujud. Ha, macam surau lah tentuannya. Tu, kita kata langsir ini langsir. Jangan aja langsir menutup. Di antara nampak kepada imam ataupun di belakang ini, imam. Kalau semayang ramai mesti wajib betah nampak imam tu semua. Bukan nampak jemaah saja. Terus so, kurang kurangnya dilihat jemaahnya di belakang. Artinya langsir dia kita bukak dia. Yeah, macam. Kalau pintu, pintu pun kena buka, kena buka. Ya pintu kena buka. Ada okay. dia nampak ah dia akan makmum ma ah, imam-imam ataupun makmum ah, yang di, di luar. <tuh> ini kalau di semayang ni ni to di apa? Eee, apa ni? padang apa tu? yang orang nak lagi melontar Mana Arafah. Arafah tadi dalam dalam dalam kemah. Eh? Tuan-tuan semayan makmum itu eh, di depan ini tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ikut tu tapi langit betul-betul-betul tak boleh. Atau kena ingat menjaga. Ya. Eh? Kemah tu banyak kemah Bungkuan tu, perempuan tu belakang dulu tuan-tuan bapak contoh orang dia buka kain tu, dia boleh buka sikit. Langkaian tu dia kena buka. Belakang, belakang tu buka, yang di depan depan pun buka. Jadi payah nampak imam eh, dia depan. Ya, eh, apa pergerakan makmum yang yang di di, di depan. Ha, kalau contoh main di dalam semua tertutup, tak buka dengan pakai mikrofon pakai speaker je tu, ikut pergerakan nah, Tak salah buka. Ya tetu ni eh, dia, punya, dia punya kemah itu, buka masjid aliyatul abdi yang punya tema tu buka memang kita tu buka memang jadi yang, yang sembang di luar tu nampaklah kita nampaklah makmum yang di selalu luar tu tetap sembang dalam sembang luar So tak apa tempat dalam nampak pergerakan mak, makmum yang ni di luar tak nah, apa ya kalau semua duduk dalam ni tutup tengok dengan pakai tiksu tu ya nah, tak boleh cuma dia buka surau bukan masjid bukan musjid eh, dia kena buka tu di padang kira sembang ke padang ya Kena buka hmm. Tapi masa begitu Alhamdulillah dibuka Maksudnya mungkin Sebab dibuka tu Sebab kita ingin takde Sebab lepas kena ribut Jadi bila kena ribut kira, Kipas dia tak pasang Jadi memang takde kipas lah. Jadi nak buka tak, Buka terus dia punya dinding dia. Dengan dinding-dinding buka dia Buka ikan yang Allah SWT Ya, Jadi itu semayang dengan badak Itu macam lah semayang asma semua Itu semayang dengan badak ya. Kemudian Hendaklah hasil Hendak adalah seorang daripada makmum Berdiri berkesulan dengan pintu Supaya ia dapat melihat imam atau makmum Yang berada di bangunan nyawa yang lain ha, Jadi kalau dekat dekat bilik Bilik hotel ha, Mesti ada seorang duduk tepi Pintu bilik yang tebur danlah akan nak nak Nabi imam dengan orang milik yang jemaah pertama, pertama. Ya, maknanya dia tahu pergerakan imam ataupun makmum yang di belakang kali itu supaya dia dapat ikut berjemaah-berjemaah. Jadi yang imam, imam makmum dalam apa ni bilik, bilik ni dia akan tengok pada uh, orang yang duduk tepi pintu. Ya, kita panggil rafidah. Dipanggil rafidah. Ah perantaraan. Ya, perhubungan di antara bilik 11A. Ya. Tapi nah, itu juga macam kereta-kereta macam di pondok-pondok. Ah dia ada bila dia tangga tu waktu tu dia ada seorang duduk di sini di depan. Ya. Ah ini sebagai Rabi Rabi baqi bin perantaraan baraan Jadi maklumnya lain tengok pada dia Ya. Bukan berimamkan dia. Tetap berimamkan ke atas cuma yang tengok dia ni sebagai Perantaraan Ya, melihat imam duduk sujud depan buat dialah perantaraan itu Raffiq, Raffiq Bah Maha, makmum yang berdiri Berbetulan pintu itu dinamakan sebagai Raffiq, Raffiq Itu pertambatan, ya ia Dengan imam. Baik Orang jadi Raffiq Bah itu ada syaratnya juga Seorang yang layak Dan sah diikuti sebagai imam Maka tidak sah. Eh, baik. Orang yang Oh silap saya Ya Orang yang tidak layak dan tidak sah diikuti sebagai imam Maka tidak sah dijadikan rafita jika makmum itu laki. Seorang yang layak dan sah diikuti sebagai imam itu itu Jadi syaratnya jadi rafita Ialah seorang yang layak dan sah diikuti sebagai imam Kalau dia itu boleh jadi imam Maka sah dia itu sebagai rafita Sebagai perantara tadi ya? Maka tidak sah dijadikan rafita jika makmum itu laki-laki Ya kalau makmum di laki-laki, rafidahnya perempuan tuanya, maka tak sah, ya. Ini tertinggalnya. Baik. Sebenarnya rafidah itu dapat dilihat oleh makmum di belakang, kanan dan kiri dan dapat pergi kepadanya tanpa berpaling daripada kiblat. Artinya dapat pergi kepadanya kepada imam, kepada kepada rahib tadi tanpa berpaling kepada kiblat. Ati makmum yang bawah ni, makmum yang makmum yang bayang kat bangunan tu tengok pada rahib tu. Artinya kira-kira dia pun nampak dengan dia kat tadi, perantaraan tadi. Oh, yang menjadi perantaraan dengan imam yang bangunan yang sebelah sebelah gitu. jadi dia nampak juga. itu syarat dia. Baik Jika lagi itu hilang Ketika sedang salat Adalah dimaafkan Tengah-tengah sembahyang orang kita pun hilang Tengah-tengah tak ada ni Dia, dia pergi tangga mana orang Hilang Ya yeah? Tidak bertanya. Masih siap sembahyang pakai masak Tidak papal Tidak papal Ya yeah? nah, Tengah-tengah sembahyang tengah tengok Eh ada orang kita Tak apa Masih lagi sebab sembahyang dia Ya yeah? Dan hendaklah mereka terus mempermalukan salat dengan mengikut imam jika diketahui perpindahan imam. Selagi mana dia tahu perpindahan imam tadi, Dia rukuk, ia sujud, tiang sidatnya, ya. Maka selagi itu dia boleh ikut imam malah pun tidak ada rapih rapih tadi. Ya. Begitulah juga pintu atau langki yang terbentuk dengan sebab angin ketika salat, maka dimaafkan kerana. Dimaafkan pada berterusan sesuatu yang tidak dimaafkan pada permulaan Artinya langsir itu tadi, ataupun pintu tadi Pada bangunan yang bukan huji itu Tiba-tiba langsir, langsir itu terjatuh ha, Dia langsung ke atas Ini bukan huji juga, kalau huji itu terang-anggara ha, Surah pun. Diangkat langsir ke atas, tiba-tiba angin terjatuh Tengah-tengah semaya itu tak boleh. Sebab yang diteka tadi pada permulaan tadi pada permulaan bayang mesti diangkat. Jadi tidak ada bayang nyatu, maka itu dimak dimaafkan. Ya, karena dimaafkan pada berterusan sesuatu yang tidak dimaafkan pada pada permulaan. Pada awal itu tak boleh. Ya, pada awal itu tak boleh. Tak boleh. Saudara-saudara sekalian, seperti yang terusnya Tuan-tuan, imam atau makmum di dalam masjid dan seorang nabi di luar masjid. Nah, boleh. Ini yang ke yang keempat tu, ya, yang keempat imam atau makmum di dalam masjid dan orang lagi di luar masjid. Ni imam atau makmum ada dalam masjid, yang di luar pun ada semuanya. Nah, di penuh masjid atau macam mana, ya? Baik, hukumnya sama seperti masalah imam dan makmum berada dalam dua bangunan atau imam dalam bangunan. Dan yang satu lagi di luar bangunan, sama aja masalahnya. Tetapi dengan syarat jarak tidak lebih dari 300 tiga dan tiada antara imam dan maklum tergiring yang menghalang daripada uh, kepada imam ataupun melihat kepada mak yang yang akhir sekali, ya maklum yang dimaksudkan uh, akhir. Jadi tentuan syarat kita jauh betul syaratnya tidak jawabnya yaitu tiga syarat mesti salah satunya untuk tiga syarat apa dan tidak ada yang menghalang daripada memulai kepada imam. Ya itu yang selain daripada uh, ini bangunan kalau dalam masjid dan di luar masjid ya sama. Artinya contoh kalau imam ini dia sembah di luar tuh ya, sembah di luar pastikan daripada syarat sini dengan bangunnya terakhir tuh dia sembah di luar tadi ke tahu ada tiket taskara. Kalau lebih dari kilometer tak boleh. Ya, buat di luar daripada kawasan masjid. Adapun dalam kawasan masjid dalam salat boleh. Ya. Ber. Kenutupkan sab dalam salat macam mana? Baik tuan-tuan, Allah kekalian, kedudukan staff tuan-tuan, ya. ha, tu kadang-kadang kita, bercampur kan, ada kanak-kanak, dengan, uh, dewasanya, ya, jadi kadang-kadang, ada yang tak kanak-kanak campur, kan, ha, tengok kata-kata tuan-tuan ya, ha. ada yang tak kanak-kanak kata katanya -kata nya, tak bersinap lagi lah, ha. dia masuk sekali jemaah, jadi jilang susok jemaah yang lain. Nah, tengok. kedudukan aswaf dalam solat berjemaah. <coughs> Ini kita amalkan hari-hari. Macam mana nak kenal tak kenal sesuatu yang kita buat. ya? Yeah. Baik. Imam dengan seorang makmum. Nah, kita sembahin dua orang. Nah, kita pergi mana kan. Pergi jalan-jalan sembahyang sederhana. Sembahyang hati-hati yang orang. Caranya teman makmum hendak berdiri sebelah kanan imam. Ya, jangan ke belakang sedikit daripada i, imam. Nah, macam tempatlah. Kena berdiri sebelah kanan, kanan. Teman. Jangan berdiri sebelah kiri, kiri imam. Berdiri sebelah kanan i, imam. Ya. Kalau berdiri sebelah kanan imam, maknanya sebelah kiri itu kiblat. Maknanya sebelah kiri. Kan? Betul? Nah. Hah? Jadi kena di belakang ada lima bayang. Jika makhluk bar di sebelah kiri atau di belakang lima, maka hukumnya adalah makhluk kerana berlumpurkan perwujudan bersama. Jadi kalau bayang dua teman-teman, ya kalau kita kalau dalam makhluk bersama, bayang kalau makhluk bersama tidak tentu. Kita kena cari belakang kanan. Ya kalau orang ada semua bayang kita minta lah kita minta belakang kanan Ya. ya. Tapi kalau tak tahu juga tuan nak mahu ceritakan semaya belakang, tetapi mak makruh, ya, tetapi mak makruh, bukannya tak syarat makruh. Itu cara semaya betul kedua. Oh, Jangan nanti waktu tuanya ke belakang ke belakang ialah daripada itu, tumit kita, ya, artinya tumit kita mesti ke belakang sedikit daripada tumitnya imam, ya. Walaupun jari hujung jari dia lebih kepada imam betulnya makmum ni jari dia panjang. Ya. Dia betul dah sempit tapi jari dia mesti lagi sama pada dengan imam. Kada salah. Ya. Yang dinilai ialah tumit. Ya, aku ya. <tuh> Baik. Jika makmum berdiri apa? Apa ya? dia? Ya? Baik. Manakala jika makmum berada di sebelah kiri Atau di belakang imam? Disunatkan baginya untuk berpindah ke sebelah kanan dengan menjaga perkara daripada perkara-perkara yang menghambalkan sembahyang, seperti bergerak lebih daripada tiga kali berturut-turut. Makruh hukumnya jika dia terus berada di kiri atau di belakangnya, imam. Jadi kalau dia itu sembahyang sebelah kiri, contoh mereka kata sembahyang, dia makruh. Naik tu sebelah kanan, kau sebelah kanan tak boleh lagi sembahyang katanya, yeah. Itu yang sebelah kiri tu. Tapi bila dah buat belakang kanan dah habis meyang, boleh genjat.boleh boleh melangkah genjat. Ya, ya. Tetapi kena jaga langkah satu, jangan tiga kali berturut-turut Kena langkah genjat. Ya, A, satu satu hmm. langkah. Ya, dibolehkan saya. Asunnah dia mulai, kata, ya? A, sunat, ya? berpindah. <tuh> Kalau duduk tetap di sebelah kiri. Alasan di belakang imam, hukum dia mana makruh. Ini dia kena pindah ya. Jika makmum itu Tidak juga berpindah Disebabkan jahil atau sebagainya Maka disedatkan bagi imam itu Memindahkan makmum Atau memindahkan dirinya Supaya berada di depan eh, S belakang kiri makmum Mereka mak. Jadi kalau kita sembahyang, ni kena jaga lah, tuan-tuan ya Kalau kamu semua ni kadang-kadang sihat juga kan Kita sembahyang, kita tarik orang kan Tarik, tarik, orang sembahyang, tuan Kiri ya tengah nah, Kita tarik orang, tuan-tuan ya Kita tarik orang, tuan-tuan ya Kita tarik kiri, tarik ke kanan Kalau dia faham lah, kalau dia tak faham, tuan-tuan dia tolak kita Ya, puasa tarik tarik dia ya, kan nah. <tuh> Jadi, sebenarnya tidak ada dua cara dia Sama ada dia tarik orang itu supaya pergi ke kiri Ataupun dia, imam memang tadi Berpindah ke sebelah kiri dia Supaya memang dia di sebelah kanan jadi nah, nah, Jadi Islam ini anda tidak ada supaya sempurna ya. sempurna Tidak apa-apa, apa yang -apa, apa sudah menjatuhkan Seperti dalam hadis yang sudah menjatuhkan ya? uh, Ada hadis dia ya? ya, Tengok dalam hadis saya muslim jadi Kita baca orang dulu tonton, tonton. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri ya Nabi Mu'ab supaya duduk sebelah sebelah kanan. Eh, ah, <coughs> ya. Adni sampai sampai macam tu sekali tuan-tuan supaya kita cantik. Ya. Eh. <coughs> Baik. Islam. Bagaimanakah hadis nyerahkan oleh Mu'ab radhiyallahu anhu katanya yang bermaksud pada suatu malam saya tidur di rumah Maimunah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana malam itu. Beliau berwuduk dan berdiri untuk solat. Saya bukannya dan berdiri sebelah kirinya tetapi beliau memindahkan saya ke sebelah kanan. Jadi kena sebelah kanan yang awal itu punya Duduk kalau duduk sebelah kiri juga masih lagi mas amak pun. Tak kenal Jadi kadang-kadang sesuatu betul jemaah ni. Ha, ini realisinya masalahnya bila masbuk tu Kita nak masuk tu kadang-kadang semua masbuk Nak masuk kiri macam mana kan Terpaksa ha, duduk belakang lah. eh? ha, tu ya? <coughs> nak Tapi kalau ada ruang Kita masuk balik kiri, Contohnya contoh. ha, Kalau mungkin Allah sebelah imam tu Semari sebab asyikan Ataupun dia masbuk dia mungkin pada uh, Satu rakaat dia si Imam yang kita ikut ni mungkin dia Masuk dia banyak sikit Jadi orang sebelah tu yang berhenti awal Kita boleh bolehlah Keinjak masuk ke sebelah kanan dia Sebab kita duduk di sebelah kanan dia jadi masuk Kita kena boleh keinjak langkah Jangan langkah yang betul lah Jangan langkah-langkah menjadi perjalanan Baik Imam bersama dua orang maklum Tadi Imam imam dua Imam dengan maklum Satu sama satu Yang ini Imam bersama dua orang maklum Maklum dia ada dua orang Jika Imam dan maklum sudah salah Ya, dia sebagai dua Kemudian datang seorang maklum laki-laki Maka hendaklah dia berdiri di sebelah kiri Imam Serta ke belakang sedikit daripada Imam jadi yang pertama tadi, dia sembahyanglah tuan-tuan Makmum yang pertama Duduk belakang kanan -tuan. Jadi bila datang lagi makmum yang kedua Dia kena sembahyang sebelah-sebelah Kiri Ini jangan saya nampak apa Kamu je kita lah ya? Jalan ya? Yang ada dia kesebuah yang belakang ni Imam Patut cuik ke waktu, undur ke belakang Kan ya? Itu yang, yang ada Nah, tapi sebenarnya macam tu. Sebelah kanan bila makmum datang, uh, yang kedua makmum kedua datang dia kena sembahyang sebelah kiri. Uh, jadi macam ekor dia. Ya. Yeah. Uh. Jadi bila kehidupan macam tu ada dua cara. Satu imam kena gerak ke depan, macam ada teknik dia. Di nah. Uh. Baik. Jika imam dan makmum sudah selesai kemudian datang seorang baru lelaki-laki, laki-laki mak, eh, maka hendaklah dia berdiri sebelah kiri imam serta ke belakang sedikit daripada imam, cukup dengan melebark. Kemudian setelah takbiratul ke ihram, setelah takbiratul ihram, itu kata kunci dia. Setelah takbiratul ihram, hendaklah imam ke hadapan. Jika tidak ada tempat, jika ada tempat. Kalau ada ruang lebih imam kena gerak depan. Kemudian kedua-dua makmum merapatkan Sob di belakang ini Imam Satu cara Yang baca ikut okay tadi kan Jadi imam mesti depan Kalau ada ruang lah. Kalau depan terongkan Jangan pergi eh. nah, Nanti imam yang terongkan dengan makmum pun Mesti terongkan juga nah, Jadi imam mesti depan Makmum lah Rapatkan Atau yang kedua Kedua-dua makmum Tadi undur ke belakang Pada ketika berdiri Dan bersob di belakang ini Imam ini terlebih alam makmum yang kenyak belakang berjarak berapa? Contohnya ya? selalu yang kita buat sini, ya, yang kita tengoklah kan. Imam uh, makmum semasa belakang anak, lah. tapi datang makmum yang kedua, dia akan semasa belakang E. Imam cuit, cuit bahu, apa ni? Makmum yang kedua pertama, makmum yang kedua pertama tu kundung belakang ya. Ah, ha, lecut mencuet ni tu kadang-kadang bagu kan. Ha. Ha, jadi itu yang afdalnya tentulah macam ni. Ya, artinya makmum yang kedua masuklah kiri, lepas itu dua-dua um, oh, mesti kena menganjilah. Jadi bila tengok ada kawan tu masuk sebelah kiri kan, kita kena undur belakang. Nanti yang pertama perlu undur, makmum yang kedua tak mengundur lah. Ah ha, itu salah. Jadi memang juga Ha, Kepas tu kata kena, kena ngaji kat walaupun benda ni nampak ni eh? Renek Tuan Tuan Rupanya yeah? ha. kena tengok lah Kena buat lah Selalunya yeah? ha. dicoba kita ni Tuan Tuan Kalau tu nampak hmm. lah Dicoba ni kata. Kadang bila ada berlaku mah, Dengan ina imam pun anggur Tak ingat ya. Yeah? Ha. Ha. Ha. Baik Itu ada tiga eh? Baik kemudian Ada jika kemakmum Yang sebelah kanan Tunur ke belakang Sebelum makmum yang sebelah kiri takbir tereram, maka hukumnya makmum. Ambil, ya. Artinya contohnya kalau makmum tadi, ya, maklum, maklum, maklum yang makmum makmum makmum yang sebelah kanan tadi masuk saja makmum yang kedua ni masuk sebelah kiri, Belum takbir lagi dia dah bulu belakang, maka hukum dia Makmum. Artinya dia kena takbir takbir pastikan makmum yang kedua tu takbir tereram dulu, barulah apa ni? Makmum yang pertama tu, Tunduk pula belakang Yang baru sama-sama untuk. Tunduk Ada pun jika imam bersama seorang makmum perempuan Atau lebih ya, Ada perempuan itu Ada pun jika imam bersama dengan seorang makmum perempuan Atau lebih Maka jatlah mereka berdiri Di belakang ini, imam Haa, berdiri di belakang anak, -anak. Ya ha. Ya, macam kita Semayang dengan ya, isteri kita Ya, semayang ke rumah dengan isteri Tuan-tuan ha, letak gini kat mana? Kalau semayang dengan isteri ha? Letak kat mana? Ketepi kiri kat kanan ha? Kalau naik kereta tak apalah Selat kiri letak gini yeah. ha. Ini kalau nak bawa Semayang Ini pun letak belakang ha? Ya, yeah. Ada pun jika imam bersama Seorang makmum perempuan peh, Maka hendaklah mereka berdiri Di belakang ini Imam, ya, disebut imam ini. Baik, imam bersama seorang makmum laki-laki dan seorang makmum perempuan. Ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Macam mana? Makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam. Makmum laki-laki kita tu sebelah kanan ini, imam. Dan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Mana sebelah mana? Sebelah kanan. Kanan. Eh, sebelah kanan. Baik. Imam bersama dua orang makmun laki-laki dan perempuan atau pusat. Atau semua ya. Imam bersama dua orang makmun laki-laki dan perempuan atau pusat. Dua orang laki-laki berdiri -laki belakang imam. Dan perempuan atau pusa tadi berdiri di belakang dua makam laki-laki. Segemburan ni sama tu kan ya, jadi <tuh> Jadi perempuan atau pusa, pusa ni tentuannya jadi dua-dua lah, jadi dua-lah. Laki-laki berada, perempuan berada, yeah. Jadi pusa, punya pusa mungkin yang tanggung di dalam hukum nanti macam-macam hukum wanita kat tahu. Ya. Yang wanita tu lain daripada lelaki. Ya, wanita tu lelaki. Ya. Ha. <tuh> ah, Hadirin yang, dua lelaki laki berdiri di belakang imam, di gang imam perempuan atau pun satu berdiri di belakang dua mak dua makmum tadi bukan dua-dua kalau kata dua-dua perempuan ada konsang lain lain bukan benedang. Ini salah satu je. Bila ada dua orang makmum, kepala imam, dua makmum laki-laki lelaki kepala imam, ya. Kemudian ada tentunya perempuan, maka perempuan tadi kena sembahyang belakang mak, makmum dua orang. Ah, ada puasa, ada orang puasa, dia kena sembahyang belakang belakang makmum laki, laki tadi. Baik, kita tengok. Imam bersama makmum laki laki dan puasa dan perempuan, Tiga-tiga ada. Laki-laki ada, pun ada, perempuan ada. Nah, ini berbeda ketentuan makmum laki-laki berdiri sebelah kanan imam. Khonsa di belakang imam. Nah, ya. laki-laki duduk sebelah kanan imam, khonsa di belakang imam dan perempuan duduk belakang kursa. Ah, itu ketentuan. Kalau ada dua, dua. Nah, ya. so, kalau ada, kalau kursa pun tak apa sini teman-teman nah. Baik, baik ini lah contohnya sunat di belakang imam itu laki-laki yang balik kemudian perempuan perempuan itu susunan sah kerja. Jadi selepas pada imam laki-laki dah balik kemudian barulah perempu perempuan. Apabila dibilang sah, berbilang sah maklum, ya sah maklum ini banyak maka Makrosbunan berdiri belakang imam itu sekalian yang banyak, yang banyak belakang imam itu yang balik saja, jangan campur dengan yang tabat tak balik lagi. Itu bukannya bukannya sah sah kan tuan? Yang abdul yang yang terbaiknya. Jika sudah penuh sahabat laki-laki, maka di belakang sahabat laki-laki itu adalah kanak-kanak. Kanak. Jika tidak penuh sahabat laki-laki yang balik, maka hendalah dipenuhkan dengan sahabat kanak-kanak. Kanak-kanak. Kanak-kanak. Ya. Ha, jadi kalau staf laki-laki tak perlu. Ah no. ha, boleh duduk sini boleh masukkan anak-anak kanak-kanak ha, itu uh, susulan susulan stop Jadi tuan-tuan, inilah gambaran diket sebanyak tentang eh uh, solat uh, untuk kita menaikkan solat berjemaah, kita boleh diri solat sembahyang kat rumah macam mana lagi kita, apa kita kena begitulah. Ah ni kena sembahyang ni kena kena. Sikit kena duduk sebelah ni. Kalau selalunya kelas maya mesti duduk sebelah kiri kan semuanya kan. Dulu tuan-tuan pernah kita saya kan perempuan cenderung sebelah kiri, kelas maya di kiri. Ya. jadi ada juga cenderung. Jadi sekarang kita dah belajar kelas maya di belakang, belakang kanan. Ya, jangan duduk lagi kiri atau sebelah kanan. <tuh> Baik tuan-tuan ingat cukup ah uh, taksub uh, mudah-mudahan eh uh, banyak yang kita bincangkan pada uh, malam pada pagi ini. Adapat uh, memberikan tambahan uh, keyakinan kita dalam uh, menaikkan sholat berjamaah dan menghidup, menghidupkan sholat berjamaah dan menjadikannya satu ilmu kepada kita yang dapat kita pelaksanakan uh, dalam kehidupan kita dan dalam amalan kita seharian kita InsyaAllah Apa yang baik itu daripada Allah subhanahu wa taala yang mana itu dapat memandu dan ampun maaf ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minashya'at al-yajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasilika imman nasi'a, wa nasilika talban nasi'a, wa nasilika yakina misalika, wa nasilika risikal wasi'an halal dan tayibah. Allahumma ta'am jamanah adha jama' ma'umah, wa ta'arquna min bahi ta'arqun ma'sumah. والبناتن فيكم يا حسنة في الآخرة حسنة وفي عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على من شرير لله لا العالمين رحمه الله. يقوله.